A'udhu billahi min ash-shaytanir-rojim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Al-Shalat wa s-salamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa sahni manu ala. Asta'la ubrat shem wa yadraga asa. Tafsirim Allaho wa govara. Asta'la ubrat shem wa Allaho subhanahu wa ta'ala, wa bi'abi, wa svi'i wa knizih. wa adim wa sh koje kojeg je učinio, subhanahu wa ta'ala, uputom onima koji imaju razuma i koji upotrebljavaju svoj razum. I dalje se nalazimo sa surom Ali Imran, poglavne Ali Imran, koji govori o porodici Imrana, o česti toj pobožnoj porodici, Marijeme rabijallahu ta'ala anha, o kršćanima, o Resulullahu Muhammedu s.a.v. o njegovim pohodima na Uhudu, i o mnogim drugim propisima i stvarima. Došli smo do ajeta, gdje uzvišeni Allah, jalla wa ala, kaže وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَّ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُونَ Allahovu je sve, što je na nebesima i na zemli, i Allahovu se sve vraća. Ovo je dokaz savršenej Allahove je vlasti. Jer je vlast jedno od njegovih svojstava. On, subhanahu wa ta'ala, je kotkun u svojoj vlasti I on vlada bez nikakvih manjkavosti. Niko ne može na njega da izvrši uticaj i on upravlja sa svojim stvorenjima u okviru svoje vlasti kako on hoće. Dakle on je vla, uh, vladar i on upravlja u svojoj vlasti kako on subhanahu wa ta taala hoće i ni jedno stvorenje ne izlazi iz njegove vlasti nebesa i zemlja, sedam nebesa i sedam zemalja, sedam nebesa su, sedam nebesa jedna iznad drugih, ovo nebo koje mi vidimo, to je samo prvo nebo i jedno nebo. Još šest nebesa i <coughs> je uzvišen nebesa stvorio koja su iznad ovog dunjaluškog, ovo svjetskog neba. Također, sedam zemalja koje se spominju u Koranu, misli se na sedam katova zemalja, ova jedna zemlja okrugla, ali sedam katova zemalja. On je dakle gospodar i nebesa i zemlje i svih stvorenja koji žive na nebesima i na sajt i neživi bića on subhanahu wa ta ta'ala je gospodar usvari neživih stvari odnosno predmeta i on subhanahu wa ta ta'ala je gospodar svega svega toga nebesa i zemlja ukazuju na veličinu njegove moći i na veličinu njega subhanahu wa ta ta'ala jer preko njegovih stvorenja možemo da spoznamo možemo da spoznamo veličinu stvoritelja illallahi turji'ul umur kesse allah vraca da sve se sve se allahu dželle ve ale vraca I to je dokaz da smo mi Allahovi robovi, jer niti si sam došao na ovaj svijet, nisi si birao dolazak na ovaj svijet, niti biraš odlazak sa ovog svijeta, dakle, ne biraš vrijeme, niti način kako ćeš da odeš sa ovoga, sa ovoga svijeta. To je dokaz da smo mi Allahovi, subhanahu wa ta'ala, dakle, robovi i to je dokaz da trebamo biti od onih koji su Allahu odani kako bi on, subhanahu wa ta'ala, bio zadovoljan sa nama, jer nema nam izlaska, Uh, drugog, osim da se Allahu vratimo. Ako moramo Allahu da se vratimo, onda budimo od onih koji kada se budu Allahu vratili, on će biti sa njima zadovolan. Naako no, toga, ozvišeni Allah kaže, kuntum hajra ummetin uhritrin nas. Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio među ludima. Te emurune bil ma'arufi, te emurune bil ma'arufi, te emurune bil ma'arufi, vi naređujete da se čini dobro, a zabranj, zabranjujete se čine ružne stvari, zlo. ؤمنون بالله ير يتؤ الله ولو آم أهل الكتاب كان خير الهمقد ب سنج ير الطله ذ منهم المؤمنون وأأكثرهم الفاسقون ماجن إ فييرك بشي دي سني كاج ش Ovdje se govori o umetu Muhamada, sallallahu alaihi wasallam. Najboliji ste narod koji se ikada pojavio. Prije svega na, na prvu generaciju muslimana, na prve generacije muslimana, jer oni su najboli ljudi, najboli vjernici od svih vjernika koji će živjeti do sudnjeg dana. Ali ovdje se općenito misli na sve sredbenike Muhamada sallahu alaihi wa sallam. Dakle, najboli umet od svih tih naroda, odnošno umeta svih poslanika, jeste umet Muhamada alaihi wa sallatu alaihi wa sallatu sallam. Ovdje će neko možda reći kako, kada je uzvišeni Allah rekao da su Benu Israil, ovaj, sinovi Israilovi, narod kojeg je Allah odlikao nad svim svjetovima, nad svim svjetovima, da islamski učenjaci, Allah je odlikovao benu Israil. Sedbenik je dakle ovaj Israile i potomke dakle Israila oni su najboliji narod ali u svom vremenu, to jest u vremenu u kojem su oni živjeli, u vremenu u kojem su oni živjeli, ali kada gledamo općenito, ovaj u svim vremenima nema sumnje da je ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem najboli, najboli ummet a posebno ashabi Rasulullah Muhameda sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. E, zatim, šta je to što je učinilo ovaj ummet vrijednim? To su njihova svojstva. A to jeste vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno narađivanje dobra i obraćanje od zla i vjerovanje u Allaha uzvišenog. Ovo nam govori o vrijednosti narađivanja dobra i odvraćanja odnosno upuziravanja na zlo. E, dobro je sve ono što šarijat smatra da je dobro što je Allah šarijetom precizirao je dobro, a zlo je sve ono što je šarijetom ovaj, označeno kao zlo. I zbog toga pozivanje na dobro i odvraćanje od zla je jedan od farzova kojim je uzvišeni Allah ovaj zadužio ovaj ummet i a, jedan narod, odnosno pojedinac, koliko bude imao ovih svojstava kod sebe, on toliko vrijedi, Dakle, koliko imaš ovog svojstva kod sebe koliko je zastupljeno ovo svojstvo kod tebe da pozivaš na dobro i odvraćaš od zla i da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala onda toliko vriđiš toliko vriđiš jer je Allah subhanahu wa ta'ala ova ummet ovaj narod Muhameda sallallahu alayhi wasallam posljednika Muhameda alayhi salatu wasalam odlikovao samo zbog ovih svojstava kada ovo svojstvo ne stane u jednom narodu u jednom društvu ili kod pojedinaca onda oni gube rijednost kod Allaha dželle ve i oni izlažu sebe velikim velikim dakle opasnostima i zbog toga su sinovi Israilovi ovaj odnosno jevreji prijašnji eh, koji su kojima su slati prijašnji poslanici pri Muhammed alihi salallahu selam prokleti zbog toga kada su ostavili ovaj farz kada su ostavili naređivanje na dobro i odvraćanje od, eh, i odvraćanje od zla vjerujete u Allaha šta znači vjerovanje u Allaha vjerovanje u Allaha ne znači samo odnosno iman Ne znači samo da im sam kaže riječima, ja vjerojem. Ne, nego to treba da se potvrdi e, prije svega riječima, onda srcem i da se potvrdi dijelima. To su te tri stvari koje sadrže adrže, koje, e, e, koje su neophodne da bi iman jednog čovjeka bio, dakle ovaj potpun, odnosno da bi bio uopće, uopće valjan. E, zatim kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala, Uh, wa law amana ahli alkitabi lakana khayran lahum da sustanonici odnosno pripadnici knjige vjerovali to bi im bilo bolje kada bi povjerovali u Allaha subhanahu wa taala to bi onda bilo za njih bolje normalno da bi bilo bolje da kada bi povjerovali u Muhameda sallallahu alejhi wasallam auzubillahi Allah također kaže na drugom mjestu u Kur'anu da kada bi oni vjerovali onda bi im Allah dao nafake i sa nedensa i zemde i ovo se ne odnosi samo na nego i na sve narodu uopće. Što više budu ostvariti ovoga svojstva kod sebe, ove blago, to jeste iman, vjerovanje u Allaha, prakticiranje vjere, izledjenje poslanika Muhammeda, onda Allah daje više baraketa. Što više ima ovih svojstava kod tebe, i kod tvoje porodice, i kod tvoga naroda, onda ste zaslužni baraketa sa nebesa i zemlje. Onda Allah daje bereket u porodici. Allah daje bereket u životu. Onda Allah daje bereket. Šta znači bereket u porodici? U porodici je bereket kada je harmonična porodica, kada se svi Allahu dželalak pogravaju, kada, kada među njima vlada poštovanje, uvažavanje, hajrli insani. Dakle, hajrli insani žive jednostavno srećno. To je bereket u porodici. To je bereket u porodici. A bereket u imetku nije samo primjera radi da ti imaš puno imetka. Normalno da je to vid, vid bereketa. Ali bereket u imetku znači šta? Da taj imetak koji imaš da mu viđaš hajira. Da mu viđaš dobro. Da se vaš od njega i da ti stalno to dobro traje. I da ti stalno to uh, dobro ovaj traje. Ima među njima onih koji vjeruju. Ima među njima onih koji vjeruju. To jeste koji su povjerovali u Allaha, Subh'ana, u talih u poslanika, Muhammeda, ali mali je to broj. Je većina njih, Uh, većina njih su nebija, yani, njih kaže uzvršeni Allah subhanahu wa ta' zati nakon toga Allah jale vana kaže lejadurukum illa edha oni vam ne mogu naš, uh, naškoditi ne mogu vam naš, naštetiti to jeste jevreji i kršćani illa edha ali vas mogu uvrjeđati ali vas mogu uvrjeđati wa iju yu qatilukum l i uvallukum uledbare thumme lajonsaro iako se budu proti vas boreni. I ako za, započnu rat proti vas, onda oni će lijeđa ukrenuti, bit će poraženi, pobješće sa bojnog polja. Ovaj ajac je zaista jako, jako počan. Uzmišeni Allah ovdje negira da mogu jevrije i hršćani da naškode muslimanima. Znači, ne mogu da im naškode u smislu da, e, da im e, uzmu i mentak, u smislu da, ovaj, da vrše njihovo ubijanje i tako dalje to je ta šteta koja se odnosi na, uh, uh, u fizičkom smislu i u materijalnom smislu tako da. Allah kaže, ne mogu da vam naškode. A da li nam oni, li nam oni škode? Kada to ostvari ne mogu da nam naškode? A kada mogu da nam naškode? Da li opcije mogu da nam naškode? Allah Ćillahu A'la kaže, kada su muslimani pravi vjernici, kao što je bila prva generacija, onda nevjernici, a posebno je vrejkašteni, ne mogu da naškode muslimani ne mogu u štetu da im nanese, nane ni u inepku, ni u životima njihovim, ni u porodicama itd. Mogu da vrijeđaju, kada Allah kaže, osim ezijeta, eza. Eza je, kod nas, riječ koja je zastupljena, to jeste ezijen. Ezijet je kada neko vrijeđa, kada te ljaga, kada te huli, kada te psu itd. Dakle, to ne možete da im zabranite, oni će vas vrijeđati svojim jezicima itd. Ali ako ste pravi muslimani, ne mogu da vam naštete. Ne mogu da vam naštete. Ne mogu u štetu da vam nanesu jer ne smiju, jer ne smiju, jer da jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stvari rekao: "Nusirtu bir ru'bi masira shahr." Ja sam pomeg pomognut strahom. To jeste od mene i od moje vojske i od mog ummeta i od mojih sedenika, boje se neprijatelji, nje se na dalini od nje se dana hoda. Znači ne dana da hoda. Koliko može da prohoda da da za pređe za da mjesdana hoda. Može puno da se prođe, jel? Dakle, ovaj na toj razdalini se nevjernici boje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih sledbenika. Ali koji koji stedbenika? I koji muslimana? Od muslimana kao što su mi sigurno se ne boje. Od muslimana kao što su oni sigurno se ne boje. Ali od pravih ljudi, od pravih vjernika, oni se boje. Od ashabe Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem li su se. I zbog toga je jako bitno da se shvate na pravi način ovi ovi ajati. Kaže i kada počnu da se boresava I kada se dogodi sukob između vas i njih, oni leđa okrenu, oni svoje stražnice okrenu, kaže uzvišnja Allah subhanahu ta'ala. Što to znači okrenu svoja leđa? To jeste okrenu bješeći, okrenu se bješeći od vas. To je, to je simbol za poraz, to je simbol za poraz. I zato tako je zaista i bilo, laju patilu nekom džemi'a illa fi koram muhassanatin, au mi uvara i Za vrijeme Rasulallaha sallallahu alejhi oni su se protiv poslanika sallallahu sallam, jedino mogli su prostaviti iza jakih bedema i iza jakih zidova i iza jakih tvrđava, tek tada bi oni mogli da objave rat. Ali ovako oči u oči, dakle prsa u prsa, Isus mene sreo samo s emanima i sa Rasulallahu Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Thumma la yunsarun. I oni neće biti potpomognuti, kaže Uzvišeni Allah subhanahu, subhanahu wa A džezuješani Allah dželle ve ela kaže gorej reima posebno kaže boridet alehimu zillatu ainema thufufu na njih je nema je propisano poniženje gdje god da se nađe gdje god da se nađu illa bi min Allah A to poniženje mogu da otklone jedino Allahovim ujetom wa hablin nas ili ujetom ljudi wa ba'u min Allah jonis su se vratili A Allah je na njih se razrdilo. Odoli bete alejhimul mekenne i Dha, zašto, Allahi, al ma je proppisano siromaštvo i bia.ved zašto gospodarv, Da ke bi enne v ku jek furune bijaati الله un Envija bivali hakka. Da bime asavvu ku Zato što su oni bili nevjernici ulahove znamenja i ubijali su bezpravno bi hak Allahove poslannikke. Zato što su oni rješili iz vid. Zuluma su, dakle, ovaj preješli, oni su bili nepravedni. Dakle, uzvišeni Allah Subhanahu Wa Ta'ala je propisao sedmjenicima knjige poniženja, posebno jevrejima. I zaista je tako i bilo, za vrijeme Rasulullaha s.a.w. tri plemena su bila jevrejska u Medini, poslanika alaihi s.a.w. i svi su izgubili. Nikada nisu pobijedili. Jedni su protjerani, jedni su, dakle, poraženi, Ovaj, e, dva plemena su u stvari protjerane, Benu Kainu Kaa Benu Nabir, a Benu Kureyva su poraženi i pogubljeni u sukobu između njih i muslimana. Dakle, kada su se muslimani državi vjere, nisu mogli da budu poraženi. Nisu mogli štetu da pretrpe od strane nepretela i biti su poniženi. I zaista je tako i bilo do prije 60. E, godina. Uh, jevreji, nakon što su odbili da slijede Musa ali Sof, i sada i ostave poslanike, nakon što su ubijali poslanike Allahove, nakon što su odbili da da poslušaju Muhameda i da mu povjeruju tako dalje, oni su bili rasturen i ponižen narod. Gde god da su, na, god da su, da su se našli, ljudi su ih ubijali. Gde su se našli, ljudi su ih ubijali. Dakle, Allah je subhanahu wa ta'ala ovdje spomenu od dva razloga pomoću kojih oni mogu da se uzdignu i da se povrate ovaj ponosu. Prvi razlog jeste da ih Allah da prime Islam. I da ih Allah pomogne. A drugi razlog jeste da, da, da, da se pomognu u pomoću užeta ljudi, tj. da ih ljudi pomognu. I to je ono što se dogodilo. Ovaj prvi razlog se nije dogodio. Nije ih Allah pomogao jer oni nisu primili Islam. A drugi razlog jeste da se potpomogli drugim narodima, drugim ljudima. I to je ono što je događa. I da se, primjera, radi prije 60-a godina a uz pomoć drugih naroda, Ovi ljudi su napravili državu bespravno na palestinskoj, dakle, ovaj, zemlji na muslimanskoj, na muslimanskoj zemlji. Zavudilo se ono što i oni zaista nisu jaki, da nije podrške od strane ostalih naroda. Ostalih od strane drugih država i od drugih, dakle, naroda. Jer oni su narod na koje se Allah rasrdi. Ovo je dokaz da se Allah, subhano tada, srti. On se ljuti. Ako te neko pita da li se Allah ljuti, da li se Allah srdi, reci Allah se srdi, Allah se ljuti. Ali je to svojstvo onako kod to njemu priviči. Nije to svojstvo kao naše svojstvo ljutnje. Jer naša ljutnja je puna zuluma, puna nepravlje, puna nekontrolisanost i tako dalje. Allah se ljuti kada se njegove granice krše, kada se njegova vjera ne prakticira. On se, subhanahu ta'ala, ljuti i on se sveti onima koji, dakle, njegovu vjeru ponižavaju, njegovu vjeru ponižavaju. Ali to je svojstvo potpunosti. I njima je propisano siromaštvo, odnosno bijeda. Siromaštvo, odnosno bijeda, osim ako ispune ova jedan od ova dva prva uvjeta, to je ono što se dogodilo nažalost, što su oni ispunili ovaj drugi drugi uvjet. Ali ova bijeda nije samo materijalna bijeda i siromaštvo, nego je siromaštvo i bijeda duše, a to je ono čega se oni nikada ne mogu osloboditi. Zašto gospodaru su zaslužili takvu kaznu? Zato što su nevjernici bili u Allahove ajete i što su bespravno ubijali poslanike. A da li se poslanik može spravo ubiti? Nikako. Svako ubijanje poslanika je bespravno. Bi gajri hak. To je riječ koja je šta? Ostala ovaj, upotrebi čak i kod našeg naroda. Kaže na bi gajri hak mu učine to i to. Ha? Bi gajri hak znači bespravno bez prava, bez da ima ikakvog opravdanja, dakle, da to poradi. Nema čistijih i nevinijih duša od, od duša Allahovih poslanika. To su najbolji ljudi. I primer radi, ubistvo je veliki grije, ali nije isto ubistvo ubiti poslanika i ubiti nekog ljubog čovjeka. Ili ubiti nekog učenog čovjeka, ali ima primjer radi učenjaka ili ubiti nekog. Sve je grije, ali ti grije si na istom stepenu. I zato su oni okrvavili svoje ruke, pogane, dakle, na, sa, sa najsvetijom krvom, a to je krv Allahovih poslanjika. I oni su svaku granicu u zlu, dakle, ovaj rešti kaže Allah Subhanahu, Subhanahu. Nakon toga, Allah Jelle wa'ala iz svoje pravednosti spominje i drugu stranu sljedbenika knjige. Pogledajte pravednosti gospodara Nebesa i Allah do, do ovdje, do ovdje je sve kritikovao sljedbenike knjige, jer i je hršćane, ali sada izuzima, dakle, neke među njima, jer Allah zna da ima među njima oni koji su dobri, koji su pobožni, pa kaže, ne su se Allah. oni nisu svi na istom stepenu. Ima među sljedbenicima knjige naroda koji čitaju, koji se drže Allahovih propisa, i koji čitaju Allahove ajete, to jeste Kur'an, odnosno ovaj, Allahovu objevu, dano-nočno, i oni čine sreću Allaho. Koji su ovo? Ovo, ili primjer radi se radi o onih sedbenicima knjige, koji su, primjera radi, ostali na čistoj, neizmjenjenoj vjeri njihovih poslanika. Dakle, oni koji su ostali na neizmjenjenoj vjeri Isa, ali i sada su se nama. Nisu snidili novotari i tako dalje. Ili se ovdje misli na one sedmnike knjige koji su prihvatili islam. Koji su prihvatili islam kao što je Abu ibn Selam i mnogi drugi, nije ih puno bilo za vrijeme Rasulallaha sallallahu alejhi koji su prihvatili dakle islam. I oni čine srcu Allahu subhanahu wa taala. Uče Allahovu knjigu dano noćno. Ovdje je rijedno slučanje Allahove subhanahu wa taala knjige obijeda. Allahu Kur'anim, mashallah govorimo u kući. Hm. Dakle, da smo mi svjesni koja je blagodat imati Kur'an, Allah ovaj u kući? Odnosno, Allahov govor ne neizmijenjen. I možeš da da čitaš, primjera. Da ti, kad bi ti neki predstavnik neke bogati države poslao, poslao primjer, radi pisma, da bi ti to samo ovako uzeo i bacio negdje tamo, čošak. Hm? I bi uzeo pa da vidiš kako, pa, ako ja na engleskom ti bi našao, ti bi našao, daj, prevedi mi, pa šta je ovo, pa šta je htio da mi kaže, pa, ha? Pa bi strakčas ayesu ali. Yes. Šta je džes gospoda na vesu zemlji pošeba knjigu. Allah subhanahu ta'ala. Nači, dali smo svjesni vrijednosti šitavanja Allahove knjige? I oni čine sećdu, sećda je jako bitan ibadet. Nema ljepšeg ibadeta od sećde. Kada Allah subhanahu ta'ala sećnjes. To se, taj, to djelo, ta taj pokret, tu poziciju možeš samo pred Allahom učiniti, pred nikim više. Kad bi pred nekim drugim tako, taku, ovaj takav tak u poziciju učinio, odnosno, taj pokret uradio, zaista bi čovjek izašao i zjereno. To dozvoljeno samo pred Allahom. To samo Allah, Žele Vala, zaslužuje. To samo Allah zaslužuje tu tvoju poniznost i nikoli. zato si Allahu na srdi najbližiji. Zato kada te stegnuo kukke, problemi, dunja lučki, vjerski, iskušenja, Allahu na srdu se jadaj. Allahu se na srdu jadaj i traži od Allaha što hoćeš. On, Subhanahu wa ta ta'la, je plemeni. Oni također, ovi ma, a, ova mala grupa među njima također vjeruje u Allaha i u sudnji dan. Vjerovanje u Allaha i u sudnji dan je temelj imana. Bez vjerovanja u Allaha i u sudnji dan nije ne može čovjek biti vjerni. Vrlo često ljudi kod nas to primjer radi, ovaj nema ubeđenja sudnji dan. Čak ima među ljudima primjera radi i koji vrlo često i namazaju dolja da mu kažeš sudni dan, proživljenje, ti ćeš biti proživljen pred Allahom u kaburu ima iskušenje, ima kazne, uživanje, on kaže Boga mi to nešto, ne znam da li to baš to tako ima. Ma ljudi koji to negiraju, onaj ko to negira, nemojte klanjati. Džaba mu je klanjao, ne klanjao, išao na hač, ne išao na hač. Onaj to ko negira, njemu je vjera neispravna. Znači, bez, nema vjere bez ovih bez ovih temela. Dakle, to je istina, isto kao što je istina da mi ovdje sedimo danas u ovoj džari učeras. U Ibarčanskoj transkojrani gledamo se postojimo isto tako je život zagrobni istina isto tako je život aheretski dakle ova istina također oni naređuju da se čini dobro i odvraćaju od zla Vrijednost također ovog ibadeta jako bitno na najljepši način u porodici naređuju dobro i odvraćanje od zla na najljepši način na najljepši način među društvom među komšijama među poznanicima gdje god stigneš upozoravaj a na najljepši način ne može da od sebe Ali reci ako posebno imaš autoritet, onda je to još veća odgovornost, imaš znanje. U yusari junu fil khairat, i Obamaova skupina ovih pravi vjernici, oni žure. Pazite kako je Allah subhanahu wa ta ta'ala. Dakle, ovaj opisao njihova činjenje, njihovi dobri djela. Kaže žure. Ne kaže oni čine dobro nego, nego hrne, trče, ha? Jer ka, kao kaže se u hadisu Kada je Allah -ala, smario dženet, pa ga je Džibril video i onda je rekao Allah, -ala, tražio Džibrila da ode na pogledu dženet. Kaže, si vidio dženet? Kaže, jesam. Kaže, šta misliš? Tako ću se moji robovi ponašati. Kaže, ovaj... Kaže, ako god bude ga vidio i čuo za njega, sigurno će ući u njega. Sve će živo od sebe dati, samo da uđe, samo da uđe u dženet. Međutim, put je do dženeta malo Ovaj, postr, uh, prostrd, ovaj, malo mukama, malo trnje, malo ovaj iskušenjima i tako dalje, pa zbog toga ljudi ne trče. Ali, braćo moja, kada bismo zaista shvatili vrijednost dženeta, ne bismo hodali i ne bismo polahko činili dobradje, nego bi trčali, utrkivali bi se, ko će koje je dobro djelo da, ovaj, ko će koje je dobro djelo da učini, jer zaista je dženet nešto što zaslužuje utrkivanje Priliko, odnosno natjecanje za činjenje dobrih djela. Jer to su ta dobra djela, hajrat. Hajrat su dobra djela, to je, to je kod nas poznato. Hajr je dobro, a hajrat je množina od dobra. Hajrat su mnogobrojna mnogo dobra djela. Dobra وَاُولَيْكَ مِنَ صَالِحِينَ Oni su dobri ljudi. Ko je dobar čovjek? Za koga možeš da kažeš da je dobar čovjek? Za onoga koji hlanja. Za onoga koji uči Kur'an, za onoga koji čini serdzu, za onoga koji naređuje da se čini dobro, za onoga koji zabranjuje da se čini zlo i za onoga koji se utrkuje u činjenje dobrih djela, et taj je dobar čovjek. Mm? Al ne čini to samo prividno, primjer radi, Panja prividno i tako ne, nego, nego suštinski, a po to obavlja zaista, onda je on dobar čovjek. Dobar čovjek. Ovaj za njega se može potruditi da je od dobrih. Wa ma yaf'alu min khairin falyukfaru. Šta god da urade o dobrih dijela, to im neće biti poništeno kaže uzvišeni Allah subhanahu. Necin to biti negirano. Šta god da uradiš, malo, trun djela radi Allaha u rad. Ne mora čekat da to ljudi. Da to, ovaj, da to činiš zbog ljudi, da ti to ljudi da dakle, ti nagrada zbog toga. Ne, šta god da uradiš, bilo koliko To ti Allah neće zaboraviti i Allah subhanahu wa ta'ala će te nagraditi to dobro djelo. Wallahu alimu bil muttaqin. Allah najbolje zna ko je bogobojazna. Allah dželle ve ala najbolje zna koje je bogobojazna. Zato se ne trebamo ne trebamo e, mi pokazivati dakle, ovaj e, svoju svoju dobrotu u smislu dokazivati je Allahu subhanahu wa ta'ala Allah najbolje zna ko je bogobojazna. Allah najbolje zna šta je u čijem dakle ovaj srcu zbog toga je jako bitno da svaki od nas vraćamo moja cijena na dobra moja vraćamo svaki od nas da, sa, da, da, da ima odnosa Allahu dželle. Dakle znači ima odnosa Allahu subhanahu da se osamluje sa Allahu subhanahu da se da razmišlja o Allahu dželle da razmišlja o subhanahu kad nema nikoga kad nema uticaja sa strane zato je jako vidno se čovjek osami i da razmišlja o Allahu dželle veala jerve kada se ti stalo pod uticajem ljudi neko te hvali neko ti uh, neko ti laska i tako dalje sve radi ne može čovjek da da čak ovaj napravi pravu sliku o sebi alka ti staneš sa Allahom pa znaš svoj ha znaš svoje dakle, ovaj svoje manjkavosti i tako dalje kada sa, se sretnemo sa Allahom kada uđemo u kabur nikome nam neće biti tu znači samo mi i Allah gospodane mesa i zemlje dakve njegova prisutno znanje njegovim vidom i tako dalje i njegovim meleki koji će nas dakle ispitivati. Tako, braćom moja draga, da nam subhanahu wa ta ta'ala pomogne i sad ta'ala, i da ovaj, čorasto koračavamo na njegovom putu ovaj, sve do susreta sa njim, subhanahu wa ta ta'ala. Hvala Allahomu i neke blagoslovi se na nasudu Allahomu muhammeda sallahu wa sallamu salamu aliku, sultubah,